Svadba u Kani. Poglavlje drugo. Trećeg dana bila je svadba u Kani Galilejskoj. Bijaše onda i majka Isusova, a na svadbu pozvaše i Isusa s njegovim učenicima. Kad je ponestalo vina, rekne isu njegova majka, vina nemaju. A Isus joj odgovori, ženo, šta ja imam s tobom? Moj čas još nije došao. Nato njegova majka reče poslušiteljima, šta god vam rekne, učinjte a bijaše onda postavljeno šest kamenih posad, posuda za obredno pranje židojima, od kojih se svaka obuhvaćala po dvije ili tri mjere. Isus im rekne, napunite posude vodom, i napuniše i do vrha. Onda im rekne, sada zgrabite i nosite ravnatelju stola, i oni odnesoše, a kad ravnatelj stola okusio vodu što je postala vinom, a nije znao odakle je, premda su znali poslušitelji koji su zgrabili vodu, pozove on zaručnika i rečemo Svako najprije iznosi dobro vino, a kada se ponapiju, onda lošije, a ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako Isus učini prvo od svojih znamenja u Kani Galilejskoj i očitova svoju slavu, i njegovi učenici poverovaše u njega. Posle toga siđe on sa svojom majkom, sa svojim bračom, i sa svojim učenicima u kafaranum i onde ostadoše nekoliko dana. Čišćenje hrama Bijaše blizu židovska pasa i Isus uzidže u Jerusalu i nađe u hramu prodavača, volova, ovaca i golubava i menjača gdje sjede, pa načini biću odužeta i istira sve iz hrama zajedno s ovcama i volojima. Menjačima prosu novac i prevrnu stolove, a onima što su prodavali golbove reče, nosite to odavde, ne činite od kuće oca mojega kuću trgovine. Njegovi se učenici prisjetiše da je zapisano, izjeda me revnost za dom tvoj. Židovi mu tada rekoše, koji nam znamen pokaziješ da to smiješ činiti? Isus im odgovori, razvalite ovaj hran i u ga dana podići. nato židovi rekoše, 46 godina građen je ovaj hram, a ti li ga u tri dana podići. On je naime govorio o hramu svojega tijela. Stoga, kad je od mrtvih bio uskrišen, njegovi su učenici prisjetiše da je to htio reći i povjerovaše pismu i riječi što je Isus bijaše izrekao. Dok je za blagodana pasije bio u Jerusalemu, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući njegova znamenja što ih je činio, Ali im sam Isus nije povjerao jer je on sve poznavao i nije trebalo da mu iko posvedoči o čovjeku jer je sam znao šta je u čovjeku.